Розділ 32. Розмова з мамою. Мешко повернувся в кімнату. Мама сиділа за швейною машиною і, нахилившись до неї, просиляла нитку в голку. Машина стояла біля вікна. Відблиски сонця грали на її металевих частинах, на стальному колесі, на золотих фірмових емблемах. Мешко мовчки читав. У кімнаті було тихо, тільки дзищала з перервами машина. Наступна розмова була, звичайно, неприємна. Але мама все одно заговорить. І краще вже швидше. «Де ти з ним познайомився?» – не обертаючись, спитала нарешті мама. «На ринку. Він у мене гроші вкрав». Мама зупинила машину і обернулася до Мишка. «Які гроші?» «Лотерейні. Я ж тобі розповідав. Ми з Шурком фарби купляли». «Ну і повернув він тобі гроші?» Мишко посміхнувся. «Ще пак. Я його догнав». Ну, звичайно, побилися. Так і познайомилися. Так і познайомились. Мама похитала головою і відвернулася до машини. Нічого сказати, красива картина. На вулиці б'єшся з безпритульниками. Ніхто мама не бачив, це на пустирі. Та ми й не билися, я його так притиснув трохи. Так, мама знову похитала головою. А для чого ти його сюди привів? Щоб він і тут щонебудь украв? Він не вкраде. Чого ти так думаєш? Так думаю, знову мовчанка, рівномірний гуркіт машини. Ти не задоволена? сказав Мешко. Замість відповіді вона спитала. Що все-таки спонукало тебе привезти його сюди? Жаль стало? Мама обернулась і подивилася на мешка. Чому жаль? Мешко знизав плечима. Так просто. Я йому рукави повідривав, треба ж їх пришити. Так, звичайно, вона знову закрутила машину. Біле полотне, що сповзало вниз, і хвилями лягало на підлогу біля ніжок стільця. «Все-таки, – сказав Мишко, – ти невдоволена тим, що я привів його?» «Я цього не кажу, але все ж таки мало приємне знайомство, це по-перше. По-друге, ти готовий був запропонувати йому залишитися в нас? Власне кажучи, можна було б спочатку зі мною порадитися. Я ж теж маю якесь відношення до цього дому». «Це вірно, – признався Мишко, – але жаль його». Адже він знову піде на вулицю красти. «Так, звичайно, жаль», – сказала мама. «Жаль. Тепер багато хто бере на виховання цих дітей. Але ти сам знаєш, що я не маю такої можливості». «От побачиш, що скоро безпритульність ліквідують», – Палко сказав Мишко. «Знаєш, скільки дитбудинків організували?» «Так, я знаю», – сказала мама. «Але все ж таки перевиховати цих дітей дуже важко. Вони зіпсовані вулицею». «Знаєш що, мама?» Сказав Мишко. В Москві є такий загін. Він називається загоном юних піонерів. І ось там діти все одно, знаєш, як комсомольці, займаються з безпритульними. І взагалі... Він зробив невиразний жест. Проводять усяку роботу. Ось ми з Генкою і Славиком вирішили туди вступити. Ми вже і адресу б знали. Це на Пантелеївці. В неділю ми туди підемо. На Пантелеївці? Перепитала мама. Але ж це дуже далеко. Ну що ж... «Тепер же літо, часу багато. Будемо ходити туди. А коли нам виповниться по 14 років, ми в комсомол вступимо». Мама обернулася і, посміхаючись, глянула на Мишка. «Ти вже в комсомол збираєшся?» «Не зараз, звичайно, зараз не приймуть, а потім». «Ну от», – зітхнула мати і посміхнулася. «Поступиш у комсомол, з'являться у тебе справи, а мене, мабуть, зовсім забудеш». «Ну що ти, мамо?» – Мишко теж усміхнувся. Хіба я тебе забуду? Він почервонів і уткнувся в книгу. Ну-ну. Мама змовкла і знову закрутила машину. Мишко одірвався від книги і дивився на матір. Вона схилилася над машиною. Туго закручений вузол її каштанового волосся торкався зеленої кофточки. Кофточка була хвиляста, блискуча, ретельно випрасувана, з гладеньким комірчиком. Мешко встав, тихенько підійшов до матері, обняв її ззаду за плечі і притиснувся щекою до її волосся. «Ну що?» – спитала мама, опустивши руки з шитвом на коліна. «Знаєш, мама, що мені здається?» «Що? Тільки ти чесно відповіси, так чи ні?» «Добре, відповім». «Мені здається, що ти зовсім на мене не гніваєшся за безпритульника, правда?» «Ну, скажи, скажи, правда?» Мама тихенько засміялася і хитнула головою, силкуючись звільнитися від мешкових обіймів. Ні, скажи, мамо. весело крикнув Мешко, скажи. І знаєш, що мені здається, знаєш? Ну що, мені здається, Мешко зробив паузу, що ти на моєму місці зробила б точнісінько так само, га? Ну, скажи, так? Так, так. Вона зняла з своїх плечей його руки і поправила зачіску. Але все ж таки не води сюди надто багато безпритульних.